بسم الله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي كما يجاء في الحلقه هذه يا سته يسيره يا صلى الله عليه وسلم na katika halaka kale iliyopita tumezungumza eh, ujana wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na tukataja baadhi ya matukio kama vile eh, harbu al-fijar vita vya filipino mtume sallallahu alaihi wasallam alikoelewa akashuhudia akasema kama miaka 14 15 na vile vile mapatano ya makureishi ambayo mapatano hayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kijana mdogo zaidi ambayo ilikusanya viongozi wa kikureishi Patano, mapatano haya yalitwa hilfu fulul mapatano ya fulul e, Ambayo ambao katika mapatano hayo makuraishi walikubaliana ya kwamba watasimama na mtu ambaye atakayedhulumiwa pindi watakapokuja watu kutoka maeneo tofauti tofauti kwa ibada ya hija yayo wakaa mapatano ya kwanza na mtume swalla allah alayhi wasallam akayasifu mapatano haya na akasema kwamba yakimkuta tena mapatano kama yale yani, wakati huu kwa maana kwamba wakati wa uislamu wakati wa utume wake ataitikia mwito kama ule ama katika matukio mengine ambayo yametukia ambao tukabakiisha e, kabla ya kupewa utume kabla ya kutumilizwa na ujumbe wa Uislamu tukasema mabakia takriban mambo mawili moja ni ndoa yake ya kwanza kwa bibi wake wa kwanza bibi Khadija kishatuki la pili ni kujenga alkaaba hayo ndo takriban mambo wale ambao walobakia kabla kupewa utume katika yale ambayo yalionukuliwa katika tarehe ya mtume sallallahu alaihi wasallam amma tukio hili la kwanza ni ndoa yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa bibi yake wa kwanza bibi ama, wa watu wa sera, ama watu wa sira ama watu wa wakasema wakaelezea ya kwamba mtume sallallahu alayhi alioa akiwa na miaka tano Na Bibi Khadija binti Khuwaylid alikuwa kwa na miaka 20 Kabla ya ndoa yake ni kuwa Bibi Khadija alikuwa mwanamke mwenye jaha mwenye nasaba na alhuantajiri ni mwanamke tajiri zaidi ndani ya maka Na utajiri huu aliurithi kutoka kwa bwanake ambaye alikuwa kwa kabla na akafariki. Bibi Khadija kabla kuolewa na Mtume صلى الله عليه aliolewa na wanaume wawili. kwanza akamzalia kijana na binti akafariki. Wa pili hakumzalia mtoto. na kwa kuwa hakumzalia mtoto yulewa wa kwa alikuwa ni tajiri ikawa hakuna mrasi ila nani bibi khadija kwa sababu wakati zile za ujahilia alikuwa mwanamke hana nafasi ya ku ya kurithi hana haki ya kurithi anapofuuliwa mwanamke ama mke na mume wake basi mali huangaliwa watoto au babake bibi au baba yake mume kwa hivyo ikaswadifu ya kwamba alikuwa hakuna yoyote ambaye anestahiki kurisi mwisho itamwangukia ya mali yale kwa bibi khadija kwa hivyo akawa ni mwanamke tajiri zaidi ndani ya maka na kwa kauli ambayo imekubaliwa na wengi kukutana kwa bibi khadija na mtume swalla sallam ni kupitia biashara yake yeye bibi khadija Kusambul kwa sababu alikuwa na mali ikawa anatafuta njia ya kuzidisha mali yale na njia ile kwa sababu yeye ya mwenyewe si rahisi kutoka katika misafara na kufanya biashara ikawa anawakodisha watu sio kukodisha bali anaingia katika muamala wa kibiashara na wafanyabiashara mimi nitakupa mali yangu kaniuzie na biashara ambayo ilikuwa ikifanywa zaidi na matajiri wa makani biashara katika misimu ya hija pindi unapokuja watu kutoka maeneo mbalimbali wanakuja na mali yao wakauza pale na pale na vile, -vile. watu wanunua mali ya watu ambao ya, ya wenyeji watu wa maka isitoshe katika misimu ya baridi na misimu ya joto walikuwa kwa na misafara ya shita na saif wakienda kaskazini na kusini wakienda sham ambayo leo ndio maeneo ya falastini jordan Syria tunaoijua na vile vile wakienda kusini yamani wao wakinunua mali siria au kwa mali yao manka ambao kutoka manca ambao walinunua kutoka kwa mahujaji wakichukua na kwenda kuuza maeneo ya sham na wakinunua kutoka kule kisha wakirudi huku na wakiuza vile vile wakienda kusini kwenda yamani kuuza na kununua wewe biashara yao. Kwa bibi Khadija hili jambo haliwezekana. Kwa hivyo alikuwa akiingia katika musharaka wa biashara. Mfano wa mudharaba unavojulika leo baina ya mwenye mali na mtu mwingine sokuwa na mali atumia mwili wake na nguvu zake na juhudi zake. Kisha maskizano e, ni baina ya washirika kama wale tutagawanya faida ngapi na hasara ngapi na hasara hufuata faida kawaida kwa hivyo mudharaba kama ule mwenye mali na ule mwenye kutoa mwili wake watafikizana faida 50 50 60 40 70 30 na wanapoingia hasara inakuwa ni hasara ya mwenye mali asili hata kwa hali bi Xadija akawa anafanya biashara na wafanyabiashara biashara kwenda eh, kaskazini na kusini na biashara hizi ama ufanye biashara na wengi walikuwa si waaminifu kumbuka uko katika zama za kijahiliya jiwa kwamba walikuwa na na na, na, na orfu zao fulani walikuwa na tabia zao fulani ambazo zingine zilikuwa zaheri ambazo a, a, a, alikuja kuziona mwanamtoto sallallahu lakini pia jumla kwa sababu leo ujahiliyo umejengwa juu ushirikina mengi ya kwa kidhihiri ni yale maovu kwa hivyo ufanye wale wakichukua mali ya Bibi Khadija na wakimpunja katika faida kama tunavyoona leo biashara zafanywa mtu akija atakwambia ajua tupata hasara kidogo kwa sababu wewe huufiki wewe mtu mali yule mwenye kufanya ile biashara yenyewe basi e, atakuja akakwambia tunshikwa leo sikutumfanyaje inkuwa hivi inkuwa vile ili mradi ile faida isipatikane kamili sallallahu alayhi wasallam kapo habari ya kwamba kuna kijana Muhammad ambayo asifika kwa asifika kwa uaminifu muaminifu wake wajulikaniwa katika maka kwa hivyo akaona kuna umuhimu wa kufanya biashara na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kumvutia katika biashara ile akamuahidi aka ya kwamba katika migawanyo yao atapata zaidi kuliko anavua hapa wale wengine kwa sababu sifa ya Mtume sallam ikaa tayari ajiliganiwa na kuna baadhi ya riwaya wakasema kwamba hiyo sio mara ya kwanza bibi Khadija kumjua nani Mtume sallam ambao si wengi waliinukunu ee, hayo. wakasema kwamba bibi Khadija alikuwa na ndugu yake wa kike ni mkubwa na tukikumbuka kwamba Mtume sallam Kazi yaki ya kia kwanza ilikuwa ni uchungaji. Uchungaji wa kondoo wa watu wa maka Wakati mmoja ye na mwenzake wakapewa wakapiga contract na ndugu yake mjiji Khadija, mkubwa wake. Na awafanyie kazi ya uchungaji kisha baada ya muda atawarudisha na kupewa pato lao. Ilipofika muda wa malipo Mtume swalla amkumbia mzazi mwenzake nenda ukadai ila tuambie tule tukadai pamoja kwa sababu wao mfanyakazi na mimi mfanyakazi pato toletu akamwambia mi naona haya kwa sababu huyu mwenye mali ni mwanamke hii kwendoo tabia ya wanamtume ya haya akamwambia huyu mwanamke weka nichukulie na mimi akafika pale kwenda kudai pato lao yule bibi akamuuliza yule wapili wao kwa sababu mimi na kazi kwa wawili akamwambia yule pili aona haya nituma mimi ningejisukue simu yake na pale alikuwa kwa bibi Khadija yuko kwa hivyo kama mara ya kwanza kumkumjua kum, mtume au kumsikia mtume na sifa zake hata dada yake mkubwa akamsifu kwamba huyu kwa sababu mazingira ya maka ilikuwa si hayo uzinifu ni kitu cha kawaida wana watu anajiuza tulishtaja alifukuru kwanza sampuli za ndoa alizozitaja bibi Aisha ambazo mmoja pekee yake ndiyo kulikuwa sifa ya ndoa lakini ndoa zingine za jili ilikuwa asili ni uzinifu tu ni mwanamke kujiuza mwili wake kwa pato na alikuwa kijiuza kwa watu tofauti tofauti hayo so, kwa si kawaida na dogia yake huyo bibi Khadija akamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba husi kijana wa kawaida kwamba aona haya kukutana na wanawake na kuchukua haki yake. Kwa hiyo ikamvutia mara ya kwanza. Lakini inapokuwa zaidi makutano yake za Bibi Khadija na Mtume sallallahu alaihi ni biashara ambao waliingia katika ushirika baina ya Bibi Khadija ambaye ndiye mwenye mali na Mtume sallallahu alaihi wasallam ili akamfanyie biashara Bibi Khadija na ukubovu kwa Mtume صلى الله عليه kufanya biashara asili ye ni mchungaji lakini sasa amekuwa. na wengine watasema ndio alikuwa miaka yake 25 ndio Bibi Khadija akamfuata na kumwambia kwamba mimi na biashara nitakauniuzie na tutagawanya na pato lake ya mgawanya akampa zaidi kuliko mtu mwingine yoyote kuliko wafanyi biashara ambao walikuwa ni wazoefu kufanya biashara Lakin kwa sababu ya sifa yake kwamba hu mwaminifu Mtume sallam amebibi Khadija akamkubalia Mtume sallam achukue kigawanyo kikubwa. akamwandamisha na mfanyikazi wake aitwa Maisara. Nenda naye. Katika msafara ule ikawa ni msafara wa kwenda Sham kaskazini Makkah Mtume sallam alipofika kule akaoonesha uaminifu na kujitolea katika kazi ile. Kukapokewa na baadhi ya riwaya kwamba Mtume sallam alipofika katika mji na nafikiri anasharati ya nyuma kwamba mji ambao alikuwa akifanya zaidi biashara watu wa maka uliokuo Shamu likuwa ni mji ambao uko pembezoni huko katika mipaka baina ya Hijazi na Nashamu. Alikuwa hawendi Damascus, haendi Damascus ni mji mkuu. Wakibatia pale pale maeneo ya mpakani ikiwatosheleza kufanya biashara pale pale mji ambao huitwa busra Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi alikwenda kama wenzake kama ilivyokuwa kawaida ya watu wengine ama Waarabu wa maeneo ya maka kwenda mji wa busra kufanya biashara Kufika pale katika baadhi ya riwaya ikasemekana ya kwamba Mtume sallam akategemea mti kwa kule kuchoka aka wamepumzika akakaa katika chini ya mti mmoja katika makuhani akamuona akamuuliza Maisara nani yule kijana aliyokuwa amekaa pale katika mti akasema ni fulani aitwa Muhammad ibn Abdullah akasema katika bishara tunazozijua sisi ni kwamba hakuna ya mtu mtu yote atakayekaa chini ya mti ile mtu ule ila ana bishara ya kuwa ni mtume Mwenyezi Mungu au atakuwa ni mtume Mwenyezi Mungu hata habari hizi aliporudi akamuelezea Bibi Khadija lakini kuna baadhi ya wana uh, wana, tarikh, wana wa sera wakakataa habari hizi kwa sababu akasema wa Mtume sallam kama alivyokataa habari ya Buhaira ambayo tumeitaja nyuma kwamba Mtume sallam hakujulikaniwa au haku uh, waliooku pamoja naye hawakuelezwa biashara hizi za utume kabla ya mtume kutumilizwa kwa sababu ungekuwa wametumilizwa ingekuwa bii Khadija tayari ashajiwa kwamba huyu bwana atakuwa ni mtume kwa sababu Maisara alikuja akamweleza kile kisa wafika kule ambapo wahi ulipo mara mara akwaza Mtume Salla Allahu Alaihi ya bibi yake Bii Khadija na Bibi Khadija pia alikuwa hajui kuendelea nini na Mtume sallallahu alaihi wasiwasi isije ikawa ame fikwa na jini au kupagawa au katika hali ya kawaida. Bibi Khadija kwa kumjua Mtume sallam si mtu wa matata akamwambia hawezi kufikiwa na jini. Ndio akampeleka kwa ndugu yake au binaammi wake waraka bin Auf ambaye alikuwa asili ni Mkristo na anajua masala ya bishara ya kuja kwa mtume ndio akataka mueleza tukio lililomfika mtume sallallahu alaihi waraka bin نوفل ndo akamwambia kwamba huyu ni yule aliobashiriwa kwamba mtume atakuja katika waarabu na akasema kama mimi nitakuwa miongoni mwake basi nitamuunga mkono pale watu wake watakapomfukuza na kumtoa mji Kwaibu, kwa hivyo pale ndio wakatambua kwamba Mtume sallam amejiiliana na Jibril kwa sababu akamwambia huyo alomjilia ni namus ambaye kumj... si wa kwanza kwa maana kesi Na Musa hakukuja ha, tu kwa Mtume sallam bali alikuja kwa mitume yote Mtume Musa na Isa na kadhalika Kwa hivyo kwale kwamba Khadija mwenyewe hakujua kwamba Mtume sallam kuwa ni mtume Ala kuli hal Mtume sallam alipokuenda Basra akafanya biashara na akatetea mali kama ni yake kwa hakika ni yake kwa Samuni ushirika alifanya ushirika na Bibi Khadija na akapata faida marudufu mara mbili ya yale alivyokuwa kitarajia kwa uleo wa minifu wake na kutetia mali ambao amekabidhiwa kama ni amana pili Unajua kwamba Mtume Muhammad (SAW) kutoka wake utotoni mwake, kuzaliwa kwake kwa baraka zilikuwa zimemzunguka. Kama tulivyoeleza e, alivyo na Halima e, namna na baraka katika katika wanyama wao, mifugo yao, hali zao. Kwa hivyo si ajabu kwamba biashara ile ilifaulu kiasi ya kwamba ikapata faida mara mbili au zaidi Mtume صلى akarubi عليه akarudi kwa bibi Khadija na mfanyikazi wake na mfanyikazi wa bibi Khadija maisara na akamkabidhi mali na faida yake akakuta hajawahi kupata faida kubwa kama alivyomfanyia Mtume sala الله عليه biashara kama ile wankwenda watu ambao ni wajuzi wa biashara lakini kila wakija faida yao ilikuwa ni ndogo sio vile nilivyotarajia kwa hivyo jili jambo likamvutia sana mibi Khadija kwamba amepata mtu mwaminifu amemkabidhi mali na kisha akamsimamia mali ile kama ni amana na akarudi na faida kamili kisawa sawa vile alivofanya lipo, e, hili jambo ndika mvuti esa na khadija. khadija kama walivyosema alikuwa ndo mwanamke tajiri zaidi ndani ya maka kwa kuna watu wamtaka katika makuraishi na bila shaka wengine walilenga hayo mali yake wamekuja kadhaa na kadhaa kuja kumposa lakini bi khadija akaamua kwamba hataki tena kuolewa na akajua azma ya wale waliokuja kumtaka hawakuja ila kwa nia ya kwamba kwa, kwa sababu ni tajiri walilenga mali yake lakini kwa Mtume sallallahu alayhi Bibi Khadija akafutia yeye kwa tabia yake njema Mtume sallallahu Hili jambo akamwambia rafiki yake Nafisa binti Mania kwamba mimi hakika huyu Muhammad amenifutia. Huyu Bibi akamfuata na kwa sababu Bibi Khadija hakuweza kumfuata moja kwa moja Mtume sallallahu alayhi kumwambia huyu rafiki yake binafisa akamfuata mtume swalla allah na kumwambia je waonaje umuoe Bibi Khadija kwa sababu akutaja kwa uzuri naonekana yawakutaka atakaoolewa na wewe na wamekuja watu sampuli sampuli lakini hajawakubali ila kwamba wewe amekutaja kwa uzuri na uko tayari kuolewa naye jambo li wakoo na haya kwake Mtume صلى akasema nani anayemtaka mtu yatima maskini? Hakukataa Mtume صلى kwamba siku tayari kumuoa lakini alisema kama kule kuhakikisha nani anayemtaka mtu ambaye ni yatima na maskini. Lakini kisha akakubali kumuoa Bibi Khadija na akatimaujume kwa hamu zake kwenda kumposea Bibi Khadija. Posa bibi Khadija ikajiriwaya mara mbili, ya, ya kwanza ama moja ikawa haina nguvu. sina haja ya kuisema. Sababu so wakasema kwamba alipeleka Posa kwa babake na il wengi walikubaliana kwamba babake Bibi Khadija alikuwa hayupo. Tayari ashakufa. Na wakasema alikufa katika vita vya fijari. Yeye na ukoo fulani wa, wa, wa, wa maeneo ya wa maka walitaka kulichukua jeusi ye, kuliondoa kulipeleka yamani katika vita vile kumbukeni tukasema vita vile vilipiganwa katika misimu au miezi ambayo ilikuwa haifai ni haramu kupigana pili wakapigana katika maeneo wa matukufu maeneo ya kaba ambayo pia ilikuwa ni haramu kwa wao kutoka zama za ujahilia ni haramu mtu kupigana katika maeneo mtu yote hata kafanya makosa gani hata akua akienda akishika kaba au atiiwa mapembezoni makaba hakuna mtu waweza kumfanya kitu sili jambo ambalo uislamu pia e, umelitabani asili kwamba haifai kupiganwa katika misimu mitukufu wala kupigana katika maeneo matukufu lakini haimaanishi kwamba mtu atakafanya uovu nitakashika kaba afanye kitu wa lakini wakati wa ujahilie ikawa namna hiyo. Ukiwa ufanya jambo uhumemua mtu ufanyaje? Ukienda katika maeneo ya haram, hakuna mtu anaweza kufanya kitu. Mfano leo, bunge mambo ya za sema loloso kwa bunge, atukane afanyaje afanyanye. Hawezi kushitakiwa. Hiyo ndio kanuni waliofungawa. Lakini akitoka nje anaweza kumshtaki akisema maneno akiwa nje. Akiwa ndani hasaifanywa kitu na kuli hal babake bibi khadija alikuwa tayari ya shakufa. na na wa mtume salla amu kwa bibi khadija akasema ulikuja mwezi watatu baada ya kufanya biashara na yeye ikawa mtume salla Akapeleka ujumbe kwa ammi zake na wakasema kwamba Abu Talib ndo akasimamia uposiule ule kupeleka kwa hammi zake Bibi Khadija Ambali alikuwa akiitwa Amr ibn Asad walikubali oposi ule wakafungisha noa ya Bibi Khadija na Mtume swalla. na wakasema kwamba Mtume wa swalla alitoa ngamia ishirini mahari ya Bibi Khadija bibi khadija kwa riwaya ambayo imepokiliwa na wengi ni kwamba alikuwa ni miaka 40 na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa miaka ngapi 25 lakini kuna riwaya zingine wakasema kwamba bibi khadija alikuwa miaka 35 kuna wengine walikuwa wamesema hajafika 30 baina 28 29 alikuwa mkubwa wake lakini si mkubwa kiasi hicho wakatoa sababu ya kwamba ee, bibi khadija alimzalia mtume swalla allah wasallam watoto wangapi sita vipi mwanamke wa miaka 40 ataweza kumzalia kuzaa watoto sita lakini riwaya ambayo inokubalika zaidi ni kwamba bibi khadija alikuwa miaka 40 alipolewa na mtume swalla allah wasallam na mtume swalla allah alikuwa miaka 25 kwa kuwa kuna kuna tofauti ya miaka tano baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Bibi Khadija. Bibi Khadija akamzalia watoto wake wote isipokuwa mmoja Ibrahim. Lakini waliobakiya sita wengine wasema ni zaidi ya sita Lakini pia ee, kauli ile inaboa kidogo na nguvu, wakasema ni watoto sita Mtoto wa kwanza ni al -qasi, Al-Qasim al-Mzam e, Bibi Khadija kabla Mtume صلى الله hajatumilizwa na Uislamu. Na wengine wakasema akafa akiwa bado yunyonyesha kwa maana kwamba hajamaliza miaka mingapi? Miwili. Bado yunyonya kwa mamake. Wengine wakasema alikuwa tayari ashakuwa ni kijana ambaye kwamba aweza kupanda kipando na kufanya mashindano kama mtoto wa miaka minane Saba dio dkane kauli ambayo yanguvu lakini akafa alqasim kabla mtume sallallahu alayhi wasallam kutumilizwa na ujumbe alizaliwa kabla ya utume na akafa kabla ya utume wa bwana Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mtume sallallahu alayhi wasallam punya yake aitwa abulqasim kutokana na mtoto wake wanne umul kufur na tano fatima na sita abdullah wengine wakasema kulikuwa kuna vijana wawili tena faib na tahir koiboku taboa memzalia gapi wanani lakini wengine wakasema huyu abdallah majina yake mengine yalikuwa kiitwa faib na tahir koiboku hakuna watoto wengine wa kiume isipokuwa kafim na abdullah kwa bibi Khadija Kwa hivyo na hilo ndio amebukubalika ya kwamba Mtume S.A.W. na bibi Khadija amemzalia Mtume wa S.A.W. watoto sita wawili wa kiume wanne wa kike Hawa <coughs> ha walobakia wote walizaliwa baada ya kutumilizwa kama Mtume wote hao ispokuwa abdullah haku alikuwa ni mchanga na akafa akiwa ni mdogo kwa hivyo hakukuwa kuwa, kuwa ni kijana ee, kamili kwa hivyo Abdallah alikuwa ni mdogo lakini waliobaki hawa wasichana walizaliwa maka na tayari mtume salama alimshatumilizwa kama mtume na aka, wakagura kwenda madina ndio wakafia madina isipokuwa fatima mtume sallam aliwazika watoto wake wote ispokuwa bifatima Fatimah pekee yake lakini wale wote aliwazika na mikono yake mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam Mnaona ni hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala na hasa kiangali watoto kiume Watoto kiume wangeleta kizazi cha moja kwa moja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini kwa hikima yake Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaondoa kabla kuondoka yeye Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hivyo aloumzika Mtume صلى الله عليه وسلم ni bifatma Fatima peke yake. Naye akafa baada miezi sita kufa kwa Mtume صلى الله عليه وسلم. Hata siku ile ya kufa. Siku ya mwisho kufa ya kufa Mtume صلى الله عليه katika nyumba ya Bibi Aisha, ikawa amemlemia Mtume صلى الله عليه وسلم ama Mtume صلى الله عليه وسلم Bibi yake kifuani akaja bibi Fatima kuja kumwangalia babake katika hali ambayo alikuwa si nzuri na ukumbuke siku ile ambayo ndiyo atakufa Mtume صلى الله عليه وسلم siku aliamka vizuri siku ambayo atakufa Mtume sana ndio siku aliamka vizuri Kusamu, siku, hali ya kwa sababu ilipita masiku hali yake kwa si nzuri mpaka Firdawna mubakar siku tatu za mwisho ikawaendea iwasalisha mtume baba alizindana hata kutoka msikiti na ujua nyumba ya mtume ishikana na msikiti lakini siku ambayo atakufa mtume sallallahu alayhi wasallam aliamka alfajiri ikawa tayari abubakar ameanza kuswalisha mtume akasongea ye mbele akachukua nafasi yake uimama hata ikamfanya fetna mubakar siku hiyo kuondoka kwenda kufanya biashara zake kwa ilikuwa yake ya wasiasa hatoki kwenda kufanya biashara njiani ya madina lakilhofia ha kwamba hali ya mtume si nzuri lakini sikuli aliamka vizuri akatoka saidna mubakkar kwenda kufanya biashara huko mtwaslam akazidiwa akafa saidna mubakkar hayuko mjini ala kuli hali bibi fatima alipokuja kumkuta mtume katika hali ile na alikuwa hali yake dhaifu akamnongoneza mwanae kumnongoneza akalia kwanza bibi kisha akamwita tena akamnongoneza akateka hali ya babaki ngumu nzito baada ya kufa siku nyingine bibi Aisha thamwita Fatima akamwambia siku ile mwana alikunongoneza mara, kwanza ukaliya, mara, mara kwanza Ntakufa, ya kwanza ukalia mara ya pili ukacheka akamwambia mara ya kwanza ninaambia kwamba mimi nitakufa jiko katika hali ya kifo ilikotoka hali ya sakarati ila sika ni babake na yampenda na kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akimpenda bibi Fatima kuliko watoto wake wengine mara ya pili akamwambia wewe ndio utakuwa wa kwanza e, kunikuta katika watoto wangu maana kwa baada ya maisha haya akacheka kwa maana kwamba atamfuata baada ya kufa Mtume sallallahu alayhi hatoka sana na ile ndio atakayekutana naye kabla ya watoto wengine kwa hivyo bibi Khadija akamzalia Mtume wa sallallahu watoto sita, wawili wanaume wanne wa kike. Na wote kama alivyosema aliwazika katika uhai wake isipokuwa bibi Fatima ambaye alikufa miezi sita baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. tutakuja kutaja tena kumtaja tena Bibi tutasimama hapa kwanza tukio la pili ni tukio la kujengwa tena al-Kaaba al, al ilijengwa wa al na mtume Ibrahim na mwanawe Ismail hiyo kwamba kuna ikhtilafu ya wanavioni wakisema kwamba wawanza walojenga al-Kaaba na Nabi Allahi Adam kisha kuja imarisha tena ni Nabi Allah Ibrahim lakini kwa wanavyoni kauli ambayo ina nguvu wakasema waanza kuijenga nani Nabi Allah Ibrahim na mwanae Ismail Haikujengwa tena mpaka katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam Nahili to kia kwa sababu katika muda ule na wasema alikuwa mtume sana alikuwa miaka 35 wakati ule maka kuliingia mitihani milia au misiba milia kwanza kama ilichomeka baada miezi kuliingia na mafuriko ambao moto mara ya kwanza ili asiri kisha baada miezi kadhaa ilikaingia mafuriko katika kumbuka kwamba maka ni mji ambao uko katika bonde na ndio ilivyo kat bararabu baraarabu miji ambayo iko katika bonde ikija baada ya misimu fulani kija mikali maji kuja ikashuka katika bonde na mpaka leo najua kwamba eh, leo iko katika katika nchi inaitwa wameendelea na wamejaribu sana kuwekeza ili mifuriko kija isi asiri katika misimu ya hija au isiafiri kuingia ndani ya makkah kwa maana kwamba wamepimba mitaro ya chini kwa chini ili maji ya mvua kija sifikie kule lakini jua hasa wengine waje kazidiwa ukasikia maka leo mahujaji wanasema safariino mvuo ilikuwa mkubwa mpaka ndio e, uka ukai ukawa uka, uka, uka, uka maanake umeingia maji mingi mafuruko kiasi fulani akawa ya yameingia jeu chukulia wakati wa, wa Mtume wa sallallahu alayhi wasallam ambao e, Mwindo mbinu wanavyosema yenyewe haijakuwa leo ya kisasa. Masika ikawasibu mafuriko ya mvua ikaathiri Kaaba kiasi ya kwamba ikawa iko hatarini kuanguka. Na Kaaba yenyewe wakati ule ilivyojengwa na Allahi Ibrahim ilikuwa sindefu. Kwa marefu ilikuwa sirefu ilio ni urefu wa futi na kuzini kidogo hiyo ni urefu wa mtu mapana alikuwa mapana zaidi ilikuwa sivyo tunavyoona leo kama ilikuwa kama square asili e eh, kaaba ilikuwa rectangle mapana marefu kuliko uh, maana upande mmoja ni parefu zaidi kuliko upande mwingine hiyo ndio ilikuwa ko kaaba yenyewe na ikathibitishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia bibi Aisha baada ya fatihu asema kama singeku singehofia watu wako kwa maana kwamba watu wa kwa kumwambia bibi Aisha kama sikuwa watu wako kusema na kuingia na wasiwasi basi kaba ningeivunja nikaijenga tena majengo ya awali ule upana kwa nimreshi lakini kubuka kwamba wazungu alif, walifati alif, Makka na makureishi wa wakakubali na kuingia katika Uislamu. Wa na wao ndio wanachukuliwa kwamba wasimamizi wa, kwa wa ibada ya Hija. Walipomwona sallam akawafikiria sije kaji akawatia tashwishi kwa nini Mtume sallam ankuja? Anf, antukomboa baada ya kutukomboa tena tletiana mabadiliko kuvunda na Kaaba na kufanyaje na kufanyaje? Wako akasema siku kama kama ingekuwa siku hufia maneno yao na na, na, na, na, na, na, na ndani ya mwero lakini ninge vunja Kaaba nikairudisha hali ile ya awali kwa hivyo ilipokuwa kama sasa iko hali yake taabani itakuja kuvunjika watu wa wanaitikadi wa Makoresho kawa naitikadi kwamba mtu yote hafai kuvunja Kaaba na sikitambo walijaribu mahabasha ndio mwaka alipozaliwa Mtume Muhammad SAW na kita tulikitaja walikuja kwa nia chafu kuja kuvunja Kaaba lakini kwa nia chafu Allah Subhanahu wa taala akawarudi na kuwaua na kuwatumiliza vijihe kutoka jehanamu kwa hivyo wanaoifikadia kwamba kuja kashika kaba na kuivunja hata kwa nia safi kwa sababu huwezi kufanya repair mpaka uvunde ujenge tena nani takayaanza kuvunja hapo ndo ikawa hapo Nakabaa aenda sahani unjue hali yake jengo ee, lile litafunjika kwa sababu kupata mafuriko yale wakati wote utaharibika na kuanguka ikawa e na nani amgoja ya ya mwenzake atakwenda kuanza kushika lile jiji Al-Walid al akajitolea na kauriwa nyingine akasema alikuwa kwa na watu wake walipokuwa wankwenda kujaribu kulijenga ama maneno ya kuvunja kwanza kabla kujenga ikawa walikuwa akisema mwamwambie Mwenyezi Mungu usichukulie vibaya sisi tuta kulirekebisha ilijengo jengo atuvunji bali tutalitengeneza kama kule ile hofu yao kwamba Mwenyezi Mungu sija kawarudi pale pale na makoreshi wengine na kwa zingine wako mbali waangalia tutawaangalia hao usiku mpaka kesho watamka vipi hao ikiwa kosalama basi tutakuwa nao ikiwa tena watakuwa na fizika wa mkufa wa nduka basi na sisi hatusongei bika na wale wakienda watumshika yale kuvunda moja moja liko rabu yarab sitojenga nyumba yako hatuivundi hata kama tuvunja tuona tuvunja lakini tutajonga baka na hofu hiyo lakini kabla ya hapo Allah subhanahu wa ta'ala kwa mipango yake yaliyo wasema kwamba kulikuwa kukuna meli ya Warumi ambayo ilikuwa imepakia ime, ime mizigo ya ujenzi na wakasema kwamba Kisra Kaisari ndio alikuwa akisema wa, wa uh, katika maeneo ya shamu Aliamua kujenga kanisa kubwa maeneo ya Sham Damascus. Na akachukua bidhaa kutoka maeneo ya bara Afrika. Kuja na jahadila au meli wakati ule jahazi likaja likaangukia ama likaharibikiwa na kupasuka karibu na ufuo wa Makkah ambao takwalo nimjiwa jinta Ikawa hawana namna mali ile ikao na kwekofuoni ufuoni watasafirisha vipi hawajui mm -hmm. mbao za fakhri walinyoakasema kuna mawe ya kisawasawa na kadhalika mpaka wanye mjenzi mkuu walikuwa yuko pale ikao hakuna budi sipokuwa mzigo ule uuzwe kwa mm -hmm. sababu wale kupeleka huko wanapotaka Makureishi wakapata habari ya kwamba kuna jahazi limezama na mali yake kuokolewa mali ya ujenzi na ilikuwa ndio hali ile kabla ya tayajunjwa wakakaa manukaba wa Qurayshi na kusema kwamba tuchange baina yetu sisi tena angalia wanajua kwamba kuna mali ya haramu na kuna mali ya halali hiyo kwamba wafanye na watafuta mali kwa njia za halali na za haramu wakasema kwa sababu ni kaba. Michango itoke katika mali ya halali, hatutaki mali ya haramu. Hatutaki mtu amdhulumu mtu wa ya mali yake hapa. Hatutaki mali iliyouziwa tembo. Hatutaki mali iliyouzwa mwili wa mwanadamu katika uzinifu na mambo kama Kwa sababu kuna wanawake wengine kwa kijiuza wenyewe na kuna wengine ambao kiwauza watumwa wao wanawake. Wende wafanye uzinifu pato wapata yeye nyiule bwana mali hili yakao hawataki na wakakubaliana wote mali ya haramu kujenga kaba hatutaki wakachanga kwa mali yao halali na haikuwa nyingi kuonesha kwamba mali yao nyingi kwa njia ya haramu wakanunua kiasi kilichonunua ndioikawa sababu ya kujengwa kaba mapana yale madogo kwa nini kwa sababu kwa hawana pesa za kutosha sio kwamba hawana pesa za kutosha bali pesa za halali kwa hazitoshi za haramu ziki. Kwa hivyo wakakusanya mali wakaenda wakanunua mali ile na kumkodisha yule fundi mkubwa foreman yule kwamba waenda kajengwe e, kanisa kubwa mromi. Wakamwambia we tutakulipa njoo nje tusimamie tujenge kaba. Lakini kabla ya hapo kwanza walitegesha nani atakayejaribu kuvunja ile kaba al-walid al-mughira al walid e, Uh, al-makhzumi akajitolea mwisho wakakubaliana ya kwamba watavunja wote wakavunja wakaanza upya kujenga wakajenga marefu makubwa zaidi wakasema wakapandisha karibu 15 meters kutoka kwamba ni futi ikapanda juu zaidi na na sababu sababu kaba iliyokuwa ya awali popo ni fupi haina dari na ilikuwa ina mlango pande mashariki na magharibi. Na mlango wa kawaida tu. Kwa hivyo mtu yote amezaingia. Nikawa watu wanaeeba vilivyomo ndani. Kuna miungu ikitengenezwa na na na na, na, na vitu vya samani kama dhahabu kama nini. Mguule mara haonekane. Jamani tokanae. Kwa urefu pia kwa simbali mtu azaruka. Konyo kaamua ikijengwa ijengwe na marefu makubwa zaidi ndio ikajengwa mita karibu 15 kafuta na mlango ukawa ni mmoja tu sasa tena mlango wenyewe ukapandishwa karibu mita mbili, mlango ukao uko juu huwezi kupanda ili kila mtu atakuwa na uwezo atakuwa na fursa kwenda kupanda ila wale ambao watakowataka katika mabwanyenye wakubwa wakitaka Wakitakao kwenda kuingia katika kaba wanangazi zao wataekewa wapande, waingie. Na vile vile, nedari juu ikafunikwa ikawa ni kama nyumba kamili. Na ikajengwa kwa uzuri. Lakini kwa sababu mali iliyokuwa wameitegesha haikuweza ee, hawa kuweza kukamilisha lile jengo la asili mwisho akasema tuifanyie mapana yake kwa mapana mafupi kawa kama ni square tunavyoiona sasa kwa nini kwa sababu hawana mapato ya kutosha kuijenga kuikamilisha kwa majenzi ya wale ya awali mapana marefu wasema kwa bakaba leo ilivyoleo kwa wale bacha kwenda sije tupata bahati hiyo una sehemu alhijiri pale ambao unaona kuna kama Kavu. Imechoro. kuna kama mawe yamefanywa kama sampuli ya kavu. basi iko yasikae fike mpaka pale hili pale ndio sehemu asilia ya Kaaba kutoka sehemu hiyo yenyewe Kaaba mpaka kufikia pale Kado kwa mapana yake lakini kwa sababu kwa hawana watu la kutosha na Vitu vya ujenzi vilowalizikia wakaijenga mapana mafupi. Na kila ukuta wakapewa ukoo mmoja wa sikureishi Bani Hashim na wengineo. Kwa hivyo ukuta huu kwa hawa ukuta ule hawa wamsaidia yule fundi mkubwa ambaye alikuwa ni eh, ni asili ya kirov, mrumi ili kwa kuwekwa mwepo ajie jeusi hadhar al-aswad ambao kwamba iko pembeni baina ya kutambili nani atakayepewa heshima kwa sababu walikuwa kutoka mwanzo iwe jeusi hili ambao asili katika ujenzi wake Nabii Allah Ibrahim alikuwa asili jwe yenyewe ni jeupe wakasema wanaviona kwamba kwa makosa na madhambi ya wasuluhu kuja baadaye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala lile jiwe ndo likageuka jeusi kwa sababu Allah Ibrahim na Ismail walipojenga kukabatia sehemu kipande kimoja cha kuwekwa jiwe ikawa ambayo ni baina mbili ikawa hawajua atatoa wapi jiwe Jibril akatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulileta jiwe hili jeusi ambapo tuliona leo jeusi alikuwa kwa, kwa jiwe jeupe lakini kwa makarne baadaye ushirikina ukaingia maka na Kaaba likafanywa ndio jumba la ushirikina bali la kumpwekesha Allah Subhanahu taala lile jiwe likatakuwa sura hiyo ya kuonejiwe jeusi kwa hivyo ni kwa kuniniyo lina kutoka zama za ujahili wa kili heshima sasa nani atakayeiweka hili kwa maana kwamba uko mmoja ukiweka ukipewa nafasi ya kuweka watakuwa umetukuzwa kuliko wengine kila mmoja asemasisi ndiyo tutafuatiliweke ile hiyo kila moja asemasisi sisi sisi sisi ekaruka ama ugomvulo ukazidi kiasi nataka kupigana siku tatu 4 kasi ujenzi hakujengwe tena na atakayejenga vita bali hizi ukoo zikaingia katika mapatano kama tulivyotaja Ifulububi mapatano mazuri yakaingia katika mapatano ya, ya ki baina ya ukoo na ya ukoo mwingine na kama alivyotangulia kusema ile upita mapatano yao yalikuwa ya kweli ya signature na mikono wakaleta bakuli la damu tia mkono katika damu ile kuweza katika tambara tuko tayari kufa ikiwa hatukopa nafasi ya ku ya kuweka kaji lile. Ikawa hasa sikutumne hakujengui tena na nani atakiepewa ama nani atakaye kubali kumwatia mwenzake kuweka lile jiwe jeusi. Mwisho uh, Moja katika viongozi ambao alikuwa ni mtu mzima na akisikizwa Abu Umeya ibn Mughira al akatoa ushauri sasa icha pita masiku tena hatumalizi tena ilijengo jengo lilibaki kidogo tu tumalizeni. Ni hatuwezi tena kwa sababu ya vita. Kila mmoja atoa ahadi ya kupigana. Basi tukaeni tumwangalie atakayeingia maeneo ya haram matukufu. kwanza baada ya mapatano haya huyo ndo mtampa uamuzi aseme nani atakayeiweka ile hiyo. Waka kubaliana basi sawa kila mmoja akakubaliana sawa hatakiingia haram mwanzo huyo tutampa nafasi ya kuchagua nani miongoni mwetu sisi apewe fadhila hiyo ya kuweka hiyo jeusi waka subiri akaingia mtume sallallahu alaihi wasallam bas wakapiga sauti wote alhamdulillah na uingia ni alamin wamjua mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ni muamini Aleoingia ni Muhammad wengine nasema. Aleoingia ni alamin Wote kwa na furasi banu Hashim yake. Ambapo angeingia mwingine yoyote bila shaka angependelea ukoo wake kabila lake. Bwana kabila langu ndio liwekejiwe. Lakini akaingia Mtume صلى wote wakarinzia kwa waleo ingia ndio anastahili. Apewe haki ya uamuzi. Wakamwambia Mtume صلى basi amua nani nani anastahili kuwekajiwe. Mtume صلى الله عليه وسلم akamwambia leteni tambara hapa Waka Faikaika tambara akamwambia hili njio jeusi liwekwe hapa katikati. Likawekwa. Kisha kila uko utoe mwakilishi. Angalia uadilifu wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kila uko utoe mwakilishi kisha kila mwakilishi ki wa timu kona angetaka leta wainue wote kwa pamoja. Sitatakuwa wote wanaohusika. Kwa hivyo kabila kwao zote za kikuraishi zikahusika kubeba hiyo ile. Kuinua mpaka palesi hemu inapostahili kuwekwa. Mtume swalla akalishika mwenyewe akaliweka yeye, hakupewa mtu mwingine nafasi hiyo. Na wakakubaliana wakaridhiana kwamba kumfanywa usawa kwa sababu kila moja alishughulika kila ukoo ulipata nafasi ya kubeba jiwe lile na kila ukoo ilihesabiwe aliuweka jiwe lile kwa hivyo wakabeba paka sehemu ambapo kuwekwa jiwe lile ndio Mtume sala akalisairi au akaliika sawa mahali pake akaokoa vita baina ya ukoo za Kikureshi ambazo zingepigana labda miaka kwa sababu ambao mwisho asingejua nini ku. Kilianzisha so, kwa sababu yenyewe sababu ndio kwa tabia yao wapigana wapigana kwa hivyo mtume swallam katika eh Khalil akaokoa na kuleta suluhisho na kaba ikajengwa kwa muundo huu tunaoona leo hata katika zama zake Abdullah bin Zubair alipokuwa ni khalifa jua kwamba kulikuwa kuna utesi baina makhalifa wawili lakini aliopewa baya ambao iliotambulika na Abdullah bin Zubair alikuwa ni sahaba mdogo na alipendekezwa kwa ni khalifa yeye akavunja akaivunja Kaaba akaijenga kwa kwa kwa, kwa, kwa, kwa. muundo ule wa zamani mapana marefu hakupunguza juu lakini akadzidisha vile alivokuwa mwanzo kama alivokuwa na nia mtume s.a.w alipofathimaka lakini hapo awali lakini kisha baada kuuliwa abdullah bin subair katika fitna zile zilotokea baada khilafa baada kufa kwa mtume s.a.w au baada khilafa ya masuhaba wema abdullah bin subair akauliwa kwa kusulubiwa na Hajjaj bin Yusuf ambaye historia yake kwa matata sana alimtumbika Abdullah bin Zubair Kaaba na kumsulumu akafa katika maini ya Kaaba Hajjaj bin Yusuf ataibunda tena Kaaba akairudisha kwa sura hii tunayoijua leo ndio ya hivi mapana mafupi lakini Abdullah bin Zubair alirudisha eh uh, ma marefu vile walivyojenga Nabi Allah Ibrahim na vile walivotaka mtume wa sallallahu alayhi wasallam ala kuli hal hiyo hii ilikawanikisha cha kujengwa kwa alkaaba mtume sallallahu alayhi alihusika na akasaidianana na ammi zake kama tulivyotaja katika habari tulizo uh, katika moja katika kisa tun sallam uh, akapata kubua izaro yengine akasema akavua shati lake kuweza katika shingo akanguka na kadhalika ala kuli hali hiyo ndio kwanza wa ndio tukio ya kujengwa kwa Kaaba haya matukio ambayo tumeyataja yote takriban kabla kutumilizwa Mtume Salla na ujumbe wa Uislamu na si kwamba hakutokea matukio mingine lakini kwa hakuna wenye kunukuu habari za Mtume Salla Allahu Alaihi hakuna mtu alijua watakuja kuwa ni Mtume hakuna mtu aliyojua kwamba atakua ni Mtume kwamba wataika records kwa hivyo baada ya utume wale waliokuwapo walokumbuka wakafikishia watoto wao na wengine na wengine na Mto tukapata baadhi ya matukio mwanima machache tu yakamla ya utume wake nataka kugusia kwa haraka kusabab inshallah wiki jana tutaanza ee un sallam wa wahi wahiddu tuzungumzia maisha yake ya utume maka mwezungu kutujalia na labda madina siku zambeleeni na hapo ndio hukumu za kisheria zetu hapo ndo kumenukuliwa habari chungu nzima na hasa alpogura Madina mambo mingi yameripotiwa ripotiwa hadithi nyingi ambazo tunazojua leo ambapo ndani yake ndio tunavua hukumu za kisheria tunapata ee, ee, mfano kutoka kwa Mtume صلى na masahaba zake kwa hivyo kabla sijamaliza Mtume صلى Maisha yake haya miaka 40 kabla ya kutumilizwa kuwa ni mtume. Allah Subhanahu wa Ta'ala kama alivyosema alikuwa aiwamtayarisha na aliyayarisha na mazingira. Nasitu mazingira na kuwatayarisha la atakuja kuwalingania nani wa sahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam. Kubuka kazi ya ya kubeba dawa ni kazi nzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu ambao aliishi nao miaka 40. Walimjua tabia yake akhlaki zake njema walimjua kwa manii al-amin as-sadiq msema ukweli kabla ya utume wake walimjua maisha yake alivyokuwa akiishi simple hagombani na mtu walimjua yote lakini kule kupewa utume ilikuwa ni jambo kwa makureishi ah huo miaka yote tumkaa naye hapa mtoto wenyewe atima ni hivi na vile leo tuambia nakuwa ni mtume kwa hivyo ilihitaji matayarisho kwa shahsia yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika matayarisho ni kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alizaliwa kwa kwanza ni ya atima akaishi maisha ya uyatima baada kufa kwa mama yake miaka sita na babu yake Abdul Muttalib miaka 8 kwa hivyo maisha yake kwa maisha ya yakuwa ni yatima tu. Isitoshe maisha yake ni kwa maisha ya kimaskini, maisha dunu maisha ambayo kwamba jio kwamba na saba yake kwa mtukufu lakini kwa sintu hatokamani na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na bibi na na na na hiyo huyo ikamsaidia katika maisha yao. abd al-muttalib alipokufa akalelewa na ammi yake abu talib pia maisha yake kwa maisha ya kimaskini kwa hivyo muhammad sallallahu alayhi yatima anaishi maisha ya kimaskini lengo ni kwamba atakuja kuwa ni mtume atakayesimamia watu si mtume tu kuwa ni kiongozi Asije kuwa ni mtu anakuwa na, na kiburi au mtu ambaye anatoka na maisha mazuri, hajui maisha ya watu chini huku. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema katika sura az Alam yajidka zīman fa'awa? Hatukukuta wewe kuwa ni yatima tukakupa makao. Allah Subhanahu wa Ta'ala ashibitisha maisha ya Mtume صلى الله hatukukuta wewe kuwa ni yatima. Niko huna watu wakusimamia tukakupa makao wao wajadaka fahada na tukakukuta hujui tukakuongoza wao wajadaka ailan na tukakukuta kwamba ni mhitaji tukakutosheleza angalia maisha ya mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yatima mhitaji أو سبحانه وتعالى كم تمكاو كم تشلذا كيشك اممبيه الله سبحانه وتعالى فاما اليتيم فلا تقهر بس يتيمه اسمونيه اسمونيشي nguvu yatima واما السائله فلا تنهر نا منيه كوومبا اسمكاريبيه كسابولو اكو ني ndiyo ndio kulikuwa ni muhitaji Allah subhana wa ta'ala akakusimamia kwa hivyo atakapokujiliya yatima usimuoneshe nguvu mwenye kuomba usimkaripie ndiyo ndiyo kulikuwa maisha ya mtume صلى الله عليه وسلم yakusimamia mayatima wenye wenye mahitaji usiojiweza wakati wa utume wake akiwa maka na alipokuwa madina kama kiongozi wa daula halikuwa hakubaki kitu katika baitul kinachokuja upande huu cha toka upa upande ule koibo maisha haya ya kwamba mtu alikuwa ni yatima ili mtayarisha yeye katika maisha yake ya utume kuwa karibu na mayatima wenye kuhitaji kwa sababu kawaida wale wenye maisha mazuri hawataki hali zao zibadilike ni watu walio salama atakuja na ujinga ambao ni mpya wenye kuleta mabadiliko na mageuzi ambao kwamba mageuzi yale yataharibu nizamu fulani ya kimaisha wale ambao ni matajiri na wenye uongozi na utawala Hawatotaka hali hiyo watakoomsupport na ndio wao watu ambao wa kawaida mayatima mafakiri watumwa hali duni ndio walimu surumtu na sallam na dawa yake wale ambao ni mwa nyenye walikanusha kwa sababu ujumbe nakuja nao mtume sallam ni ujumbe ambao kuja kubadilisha hali za watu juu chini vile vile angalia katika e, baada kwamba chagura yuko madina uloza, na yeye ndio mkiongozi anachotaka angepata hadithi imepokewa kwa mpugezi ahmad kutoka kwa sahaba abdullah bin mas'ud akasemwa kwa kwamba mtume صلى الله عليه وسلم amelala katika jamvi alipoinuka ikawa ubavuni kuna alama ya jamvi katika mbavu zake Masahaba akaishiwi manake ya bozito kwa nini mtume صلى الله kwenye jamvi Kiesi ya kwamba kiinuka mwa alama maalama kwenye mji wake. Wakamwambia, "Ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, turuhusu sisi tukuwekee tandaiko ambalo litakuwa zuri kidogo. Lina, maana kiiwe si yangi kama hili, ambayo na kutoa alama na la kuumiza." Mtume sala akasema, "Mimi sina lolote na ulimwingu huu, hana haja yote na ulimwingu huu." Hii yakatwa mfano ni kama msafiri akajitolea mfano kama ni kama msafiri ambapo kwamba ameona mti ambao una kivuli akajipumzisha katika kivuli kile kisha kuondoka na kuendelea na safari zake Ule mti ndio dunia maisha yake ya dunia ni mapito na ndio hakika yetu sote maisha yetu ni mapito sote ni wasafiri na lazima tujengee ufahamu huu kwamba sote ni hapa kwetu sisi dunia ni kama tumpata mapumziko chini ya mti kuna ubaridi ubaridi katikati ya jangwa joto Tukaona mti ambao una kivuli tukakaa kidogo kupata ile afuweni ili tuendelee na sio kuishi pale chezeni pale si kwapo wewe ni msafiri ili upate ile upate nguvu ya kuendelea hukona kwenda Na hivi ndivyo kwa akiwafundisha masuhaba zake Isitoshe tukazungumza mwanzo mwanza mtume صلى الله na mabedui Halima Tsahadia ndiye aliyomnyonyesha mtume صلى baada mama ikawandu, ntaliya, ya mamake na ikawa ndivyo akasema ni tabia ya makoreishi kuwa wakiwachukua watoto wao walelewe na mabedui kule majangwa lengo lao nini ajengeke siha yake kwa sababu huku mjini kuna uchafu uchafu mwingi ajengeke kesiha lugha yake iwe lugha nzuri na tabia yake iwe tabia nzuri vile vile na hivyo ndivyo watu wanaoishi shamba na wanaoishi mjini wanatofauti Kiswiha tafauti kitabia huku watu njeuri mtu anaishi katika mazingira ya kijeuri ya mapambano ya hivi na vile tafauti na mtu anaikaa kijijini kule wa sallam, miyili, kwa hivyo Mtume Muhammad sallam akalelewa na Halima Tsabia akanyonyeshwa miaka miwili akaongeza tena miaka miwili akasema Kule baraka alikuwa akipata kwa kule kumlelea Mtume sallam akamwomba mamake nipe tena miaka miwili Kwa hivyo akajengeka siha yake Angalia vita vya vita za khandak kama sikukosea vimpegana mwaka nne baada ya gura mtume sallallahu alaihi wasallam madina mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa madina ana miaka 53 vita vya khandak miaka minne mingine itakuwa ana 50 ngapi saba vita vya khandak makorisho wamejukasanya kuwapiga waislamu ndani ya mji wa raika toka kwa Salman Alfarsi ya kwamba tujenge khandaki wasituingilie sababu upande mwingine kwa, kwa kuna kuna kuna nyumba za mayahudi ambayo imefinika upande wa nyuma upande wa mbele tuweke ni handaki ikawa kuna kazi ya ku si khandaki mtaro hivi wa kufimbwa mtaro kama wa, wa maji handaki ni mtaro wa kisawa sawa ambapo Mtu wa kule Siraisi kushuka ni kama mlima kama bonde. Kule kulikuwa kuna kazi kubwa kutimba Khandakile. Mtume Muhammad akawa yuko ndani kati ya masohaba, wanatimba Khandakile, mtu wa miaka saba. Ngini yetu nafikiri tajawai kushika suru. Hiyo sururu ukishika <gibuya> umri huo nao miaka 40 40angwa usanguka. Muhammad sallam yake 57. Isitoshe. Masuhaba katika kupimba kwao wakafuncha jijibadi halivu zipi. Kumbuka ile mjangwa na majabali tu. Kuna nyinyo nikasumbua ajayapiga ka kwa totete tu. Nani akufuata akamfuata Mtume sallallahu. Bwana ilijiwe litushida akachukua yeye Mtume sallallahu yeye ndo lilivunda kwa migono yake tunzima miaka saba ni kwamba huku nyuma amenelewa na siha na nguvu za kisasa isitoshe ili alijengwa tabia ambapo kwamba tabia ile ndio ikaja ikaathiri makureshi kuja kumwita al-amin as al mwaminifu msema ukweli na Allah subhanahu wa ta'ala kam sifu wa innaka la'ala qulbin azim hakika wewe una tabia njema kuivu akalelewa maeneo yale kupata tabia nzuri istoshe mtume s.a.w akawa mmoja katika wazungumzaji Ye mwenyewe akasema katika hadithi yake utitu jawami' al-kalim nimepewa ujumla wa maneno mungu sallam kiangalia hadithi zake akizungumza jambo sentensi inaweza kuwa ni fupi lakini ikakusanya mambo mingi. kwa sentensi ile fupi hana haja ya kueleza nukta moja, mbili, tatu, nne ah kwa sentensi moja anaweza ku kukusanya maana kadhaa kadhaa na hii ni ufasaha aloutoa kutoka utotoni vile <tos> vile tukasema katika ujana wake Mtume صلى الله ni mchungaji na Mtume صلى kwa hadithi tuliyotaja ile iliyopita na Abu hurera akasema ma allahu nabiyya illa ra'al ghanam hakumtilizwa mtume ila alikuwa ni mchungaji kundo tukasema ukimwangalia mtu ukajigondo ni mtu ambaye anajua masuhulia yake sababu umepewa amana ya kuchunga wanyama ambao leo mara mwingine ankwenda kule mara huku asipotee kwa hiyo kulikuwa ni jukumu zito nikamjenga katika kuwa ni mtu mwenye masuhulia sasa bado kweli vi. vile vile wanimki mwenye subra uko pekee yako jangwani na kondoo ukae mtana mzima na ulale pali. Yataka subra subrasha Yataka utulivu isitoshe imemjenga kutambua ukubwa wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yeyeishi katika majangwa aona utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala hashughulishwi na na dunia hashughulishwi na mji na mambo ya kimji na moyo hiyo pia ikamsaidia. Vile zile Allah kanzi mzitu ya kubeba ujumbe kwa wanadamu Bibi Khadija kwa sifa zake zote zile kwamba ni mtu mzima mwenye busara mwenye mali Na alikuwa kimtuliza mtume sallallahu alayhi wasallam wasema masahaba alipokufa bibi khadija ambayo alikufamwa kwa 11 baada ya kutumilizwa mtume sallallahu alayhi wasallam basi hatukumuona mtume sallam akitabasamu kwa miezi kihakika ileikuwa ni huzuni na ile kwa njambozito kuondokewa na bibi khadija Jibril akiingia katika nyumba yake. Jibril hakuingia katika nyumba yoyote ya wakee Mtume SAW ila kwa Bibi Khadija peke yake. Na kuna siku Jibril alikuwa kwa Mtume SAW nyumbani kwake. Jibril akamwambia akamwambia Mtume SAW Khadija iwaja Bibi Khadija iwaja na iwafuletea chakula kisha kamwambia alipokurubia mimi khadija jibril anamwambia mwambie kwamba allah subhanahu wa ta'ala amsalimia bibi khadija na mimi namsalimia bibi khadija amkiwa salamu na allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanamke mtukufu kama huyo alimchabulia mtume s.a.w bibi huyu kuja kumliwaza wakati mzito wa kidao watu wake ammi yake tu au maami zake walimkataa mtume s.a.w na kumuunga mkono abu lahabu kumpiga kamwe na kuwa ni kizuizi kwa dawa bibi khadija jiko pembezoni akimliwaza mtume sallallahu katika wakati mzito na uchida allah subhanahu wa ta'ala amtumia salamu kupitia kwa jibril kwamba yuamstalimu kisha akamwambia mpe bishara ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia nyumba janna peponi ambao ndani yake hakuna fujo hakuna bugdha za watu atakuwa peponi katika nyumba ambayo haina fujo haina bugdha kwa kuwa alikupembezoni mwa Mtume sallam na kumsaidia na nakum, e, na kumliwaza ambao ni mabasi nilipokiwa hadithi moja Mtume sallam alichora mistari minne katika mchanga kisha akauliza yeye mwafahamu mimi nafanya nini akamwambia hatujui ya Rasulullah akajiuliza nafanya tuona mchoro mistari lakini kwa lengo gani hatujui akasema njora mistari minne akasema hii mistari ninachora inasimamia wanawake bora ulimwenguni wanawake watukufu na bora ulimwenguni ni hawa wanne Khadija binti Khuwaylid ambaye ni mke wake Fatma binti Muhammad ambaye ni mwanawe Maryam binti Imran ambaye mama yake Nabii Isa na Asia binti Muzahim ambaye ni mke wa Firauni. Hawa ndio wanawake bora kuliko wanawake wengine. Daraja aliopewa Bibi Khadija. Na Bibi Aisha Asema hakunamu unki wa mtume sallallahu alayhi wasallam alimwonea wivu kama mjii khadija nawala hakumuona <laughs> haku hakumuona hakumjua haswa bibi khadija nani asili akifa na mia, a, akifa bibi khadija ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam bado miaka 20 kugura na mtume sallallahu alipo gura bibi a, a, a, Aisha alikuwa miaka sita saba kwa hivyo alikuwa ni mdogo hamjui bibi khadija vizuri lakini anasema hakuna katika wakati si za mtume nilikuwa mkimuonea wivu kama bibi Khadija na mtu ashakufa kwa sababu Mtume sallam hakuoa mke mwingine ila baada ya kufa kwa bibi Khadija aliishi naye maisha yake mpaka kufa kwa bibi Khadija mpaka kugura au kabla kugura wakasema ndio akaoa bibi wengine kuelehisima ya mke wake wa kwanza na mapenzi ya mke wake huyu wa kwanza alomnusuru sasa nyingine na Mtume sallam kila mara alipomtaja kwa wake zake akimtaja bibi Khadija kwa wake zake na bibi Aisha alikuwa kipendwa sana kwa aliwasi ambao walobakia hai kuliko wake wengine kwa hivyo hili kimkera zaidi kuliko wengine wale wengine wajua kwamba sayari kuna bibi Aisha Tumewampenda zaidi sasa yule namba 1 kumbe kuna namba 1 wake wao wakafanya wivu zaidi kuliko wengine. Siku moja akamuuza Mtume صلى الله Katika kum sifu Bibi Khadija Bibi Aisha akasema, unani na bibi kizee? Leo ni fasalimi mdogo tena bikra. Bado wamtaja mtu mzima yule na shakufa? Kwani hukupata badili mzuri zaidi kuliko ye Kwa maana kumaanisha yeye Bibi Aisha ili kamwue mtume sasa le akamwambia wallahi sikupata Mwenyezi Mungu akunibadilishia bora ya bibi Khadija na mtume akisema jambo haseme hata kama nko hasira sema ni sahih amwambia sikubadilishwi bora zaidi ya bibi Khadija yeye alikuwa na imani na mimi wakati watu wat wangu wa nyumbani wenyewe amenikadzibisha Yani sidikisha watu wangu wat, wa maka maana wale watu milizo wangu walinikanusha. Tu Babu kama Bibi Khadija ndio alwanza kumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla ya mtu mwingine yote Bibi Khadija. hivyo akasema wakati akinisidikisha watu wakati watu wengine wakinikadhibisha kuni na kunikataa. Na baada kusilimu alitumia mali yake yote kwa ajili ya kuhami dawa wayangu kuhamu Uislamu na utajiri wake mali yake yote alitumia kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Faondokaambia akamwambia Bibi Aisha hakuna baada yangu mimi baada ya Bibi Khadija aliyekuwa bora kuliko ye nasema, alikuwa akiniliwaza wakati Mateso naopata kutoka kwa watu wangu. Kipigwa, kitukanwa, kizidhiswa, kizalahuliwa. Akerudi nyumbani mimi sabija yuamliwaza, yuamtuliza. Arudi na ari mpya na moyo mpya kutoka tena kuingiliana na makureishi Baada hapo Bibi Aisha sema sikumtaja tena vibaya yule Khadija. Nae kwa tabia ya Mtume salam akifanya sadaka, kichinja nyama iwatoa na kuwapelekea nani marafiki marafiki zake bibi khadija awakumbuka kwa sababu za nani bibi khadija vile vile aliwachagulia masuhaba ambao watakuwa ni watu ambao ni barabara watu ambao watajitoa kufa na kupona watu ambao wataslimama na mtume sallam kwa hali na mali watu kama kina Sayyid Abubakar na wengineo na wengineo ambao umetajwa kadhaa kadhaa. Isitoshe katika mazingira yale Allah Subhanahu ta wa ta'ala amejaliia katika wakati amemtumilia mtume wake, lugha ya Kiarabu ilikuwa lugha imefika kilele cha upewa wa bora wa lugha ili. Na hakuna zama zote zilikuwa lugha ya Kiarabu imefika kiwango hicho ila zama za Mtume صلى الله walikuwa wakishindana makureishi na Waarabu wengine katika misimu ya Hija kushindana mashairi baina yao na ule wake mbingwa msimu huu wa Hija shairi lake likiwekwa katika mlango wa Kaaba kwa hivyo kila atakayefanya tawafu atakayekuja katika misimu ya Hija na siku zingine akiuona shairi huyu ndio alikuwa mbingwa safari hii mbagam simu mwingine ko hivyo aliwakuta makuraishi katika hali ambayo lugha yao ilikuwa kwa wakati kali bora zaidi allah subhanahu wa ta'ala kamtirimshia qur'ani wa lugha yakirabu kama husaina allah subhanahu wa ta'ala لعلكم تعقلون حقيقه انك بترمشياء و القران كلغه الكيراب يلي مبتقطيع عقلي و متى تصند ما دي واسمع ايه باللغه الكيراب في حاله انه ما حواوا حواجوا شاء الله وقت ما يفيكم تسمعوا الله عليه وسلم محمد و الاله وصحبه وسلم